Beraz, irungo besten e, atarian gauzde, Josune Gomez, Euskara eta Gaztiri Arloko, bazinegoatzearekin, egunon? Bai, egunon. Bueno, saun, Pedro eta e, San Martial, e, bestak e, abiatzen dira, zan barra du, bueno, gaur, ba, egia da irrunda rentzako, egun, e, ba, garrantzitsua da, sa joan eguna izan ere, eh gaurko egunarekin abiatzen bai direlako bestak eta sentzu horretan sanbarra dogun bueno e, Irungo herriko etxearen aldetik egitarau Bazabala eh e, proposatzen duzuela urten ere baina gaurkoan Irun ere best, e, Festan Blai ekimenari buruz itzaingo dugu esta Bai hori da eh Festan Blai ekimena eh hau egingo dugun bigarren urtea da eta bati bat hasiz bat zen pixka bat osnorketa bat egin ondoren ikuzirik ba e, gazteen artean ba hori 12 16 urte inguru bitarte gutxi gorabea E, pixka bat euskera sustatzeko eta euskaraen erabilera indartzeko ba, propos amain bat egin genuen udaletik igaz emaitza ona jaso genuen eta hemenxe bertan orrondoan jeetxe handia kalean bakarpa batzu jartzen ditu ekainan hogeita posta hogeitasa eta hogeita zazpia, ba, pixka bat ba, gazteak dinamizatu, pixka bat euskera bultzatu eta parte hartzera animatzeko ba, giro egoki eta eta goso batean ez. E, jarduera asko daude e, daudeia daude, fotokoldago dago, Tallerrezberg erdina daude, kantak ere bai osatzeko eta beti ere ba, bueno, animatzeko pizka ba parte hertsera ta ere, ba, bueno, jaitako saritxo txiki batzuk ematen ditugu, ez? Eta beno, nik uste dut oso interesgarria dala serenbaitekoen gazteria eta euskararen bereziki hori ba, ikusten dugu txune badagola din horretan, ez? Orduan, ba, usten gusten dugu aurten ere ondo ondo joango dala. Han ere berba da euskarazko eskaintza ematen da, ba jende helduagoorentzat, berba da gasti helduagoorentzat, bai musika do kontsortuei dagokionez, aukeratzen giren ba, musikataldei daukenez mm. baina negia da hori bueno, ba, horrendi e, falta zela ez betz haroan e, dauden gaztei zuzenatuako ekimen bat bai horixe xe gero horrekin orre, lotuta bestalde gero gaztegunea dakizuten bezala Santiago Kaleko e, frontoian ezarriko dugu aurten lehen aldiz eta nik usteet hori Ere oso interesgarra izango dala, baina bat gehi gehiago emesortzi urtetik gora begira. Eta ikuste ikusten unor utxonu bat zegola eta baita ere euskera sustatzeko nola espa. Eta orduan pixka bat hori eutxita horregatik bat festan blai antolatu dugu aurten ere. Oso hangi, bueno, ba, azken galdera bat zenuako deialdia zabaldoko zenuke. Kaso honetan, bueno, bai gaztei eh, irungo eta eskualdeko, ezagatik ez, gaztei irungo besteen atari honetan. Hombre, animatu parte hartzera, zuk izan duzun bezala, nik uste ditirun onjarbi endaiako hemen gazte asko topatzen garela, eta bereziki ere aurten aurtein, eztet esfortzu berezibat eginduela irun gaudu alak, gazteen artean ere, ba egitaraua hobeto osatzeko. Ea horra den ba, animatu guzti parte hartzera. Min ezkar. Zuri. E.